9. Джейн повернулася з медпункту і чекала на мене на ганку нашого бунгало, розглядаючи зірки. Шукає щось конкретне? спитав я. Фігури, пояснила Джейн, відтоді, як ми сюди прилетіли, ніхто не спробував об'єднати зірки в сузір'я. Може, у мене вийде? І як справи? Жахливо. Джейн поглянула на мене. На гекельбері мені знадобилася вічність, щоби навчитися розрізняти сузір'я, а тепер вони далеко. Видумувати нові. Той ще гемор. Поки що я бачу тільки окремі зірки. Спробую зосередитися на найяскравіших, порадив я. У цьому то й проблема. Мої очі зараз набагато кращі за інші. Для мене усі зірки яскраві. Може, саме через це я й не звертала уваги на зірки, допоки не прибула на Гекельбері. Забагато інформації. Побачити сузір'я можна лише людськими очима. Це ще один шматок моєї людської особистості, який відібрали. Вона знову задерла голову. Як ти почуваєшся? спитав я. Усе гаразд. Джейн припідняла полусорочки. Рубець на боку виглядав синювато-сірим навіть у нічному освітленні. Але не так страхітливо, як спочатку. Доктор Цяо наклала шви, хоча рана на той момент уже затягнулася. Вона хотіла взяти аналіз крові на зараження, але я сказав їй не турбуватись. У мене все одно там жвава кров. Проте я їй не повідомила. Джейн опустила сорочку. Ну, хоч зеленої шкіри нема», – мовив я. «Нема», – погодилася Джейн. «І котячих очей нема. Розумника теж». «Хоча це не означає, що в мене нема суперздібностей. В очі вони не впадають, чому я дуже рада. Ну, а ти де був?» Дивився режисерську версію про знищення колонії в Хайдів. Джейн запитально поглянула на мене. Я переказав, що побачив. «І ти цьому віриш? спитала Джейн. «Чому саме?» «Що той генерал Гау намагався уникнути руйнування колонії?» «Не знаю. Я завагався. Їхня розмова мала вигляд відвертої. Якщо він насправді мав на меті її знищити... Навіщо те шоу з умовляннями? А що як це якась нова тактика залякування? Мовила Джейн. Зламати волю колоністів, змусити їх здатися, а потім все одно знищити. Ну а далі розіслати докази іншим расам з метою деморалізації. Можливо. Я погодився з нею. Але це має сенс лише у випадку, якщо плануєш підкорити цей народ. Однак таке, наскільки розумію, не відповідає пріоритетам Конклаву. Він позиціонує себе як співдружність народів, а не імперія. «На твоєму місці я би не вдавалася до припущень, базуючись на перегляді відео», – зауважила Джейн. «Ти маєш рацію. Але мене це чомусь бентежить. Відео, яке нам надав Союз колоній, мистить лише сцену руйнування в Хайдівської колонії. Розраховано на те, що ми сприйматимемо конклав як загрозу. Але в тому відео, яке я подивився, не все так однозначно. Тому його і підредагували. Через неоднозначність. Через те, що це спричиняє плутанину», – поправила Джейн. Союз колоній надіслав нас сюди з конкретними інструкціями і надав інформацію на підкріплення тих інструкцій, види усе зайве, що могло нас бентежити. І тебе такий розклад не турбує? Бачу тут лише тактичний прийом, відповіла Джейн. Але своє рішення ми ґрунтуємо на міркуваннях, що конклав становить неприховану загрозу і в своїх діях застосовує методи геноциду, заперечив я. А це відео засвідчує протилежне. Не роби припущення на основі неповних даних. Ти знала про конклав задовго до мене, я не міг заспокоїтися. Невже у тебе склалося враження, що це об'єднання якихось неврівноважених кровожарів маньяків Ні, відповіла Джейн, але я й раніше казала, що мої відомості про конклав походять від Чарля Бутена, який зрадив людство та союз колоній, а він джерело ненадійне. Осе одно вважаю, що тут справа нечиста. Не подобається, що від нас приховали важливу інформацію. Союз колоній завжди фільтрував інформацію. Такий у них стиль керування. Я тобі вже казала. Хіба це для тебе новина? Це зайвий раз змушує задуматися, що ще вони від нас приховують. І з якої причини? Ми цього не дізнаємося. Можемо оперувати лише тією інформацією про конклав, яку надав СК. А її, наскільки мені відомо, у нас небагато. Плюс, звісно, це фрагмент відео. Ось, власне, і все. Я на хвильку замислився, потім мовив. Ні, у нас є ще дещо. «Послухай, ви спроможні брехати?» – спитав я хікорі. Нерозлучна парочка стояла переді мною на порозі вітальні нашого бунгало. Я сидів за письмовим столом. Джейн стояла поруч. Зоя, ми її щойно розбудили, позіхала на дивані. «Досі ми вам не брехали», – відповів хікорі. «Але ви, очевидь, спроможні ухилятися від відповіді, оскільки я питав вас не про це». «Так, ми спроможні збрехати», – відповів хікорі. «Це один із привілеїв свідомості». «Щодо привілею, то варто посперечатися. Задумливо протягнув я. Брехня відкриває шлях до захопливих можливостей при комунікації, пояснив Хікорі. Гаразд, припустимо, що так і є, але зараз мене цікавить зовсім інше. Я повернуся до Зої. Люба, прошу наказати цим двом відповідати на мої запитання чесно, не криючись і не викручуючись. Навіщо це? сполишилася Зоя. Що сталося? Будь ласка, зроби, як я прошу. Зоя розпорядилася. Дякую, сказав я. А зараз можеш повертатися у ліжко. Я хочу знати, що відбувається, заявила Зоя. Тобі нема чого переживати, запевнив її я. Спочатку ти вимагаєш наказати цим двом казати правду і нічого, крім правди, а потім хочеш, аби я повірила, що це мене не стосується? Зою, гаркнула Джейн. Гаразд, але якщо зараз піду, ви не будете мати жодної гарантії, що вони не збрешуть, поспішила додати Зоя, щоби Джейн не змогла договорити. Зоя знала, що зі мною вона може поторгуватись, а ось Джейн була для неї міцним горішком. Емоційно вони готові вам збрехати, оскільки їм байдуже. Засмутишся ти чи ні? А мене вони засмутити не хочуть. Я повернувся до Хікорі. Це правда? Ми могли б збрехати, якщо вважатимемо за потрібне, мовив Хікорі. Але Зої брехати не будемо. Ось вам і все, випалила Зоя. Якщо мовиш хоч слово з того, що почуєш, просидиш увесь вік у кінському стілі, пригрозив я. Ані пари з уст, пообіцяла Зоя. Цього недостатньо. Джейн підійшла до доньки. Тобі треба усвідомити. Те, що зараз почуєш, категорично заборонено обговорювати будь-з ким. Ані з Гретхен, ані з іншими друзями. Ні з ким. Це не гра у вірю-не-вірю. Вірю». Йдеться про надзвичайно серйозні справи, Зою. І якщо ти з якоїсь причини не можеш це сприйняти, то маєш негайно залишити кімнату. Краще ризикнути з хікорі-дікорі, ніж з тобою. Отже, чи усвідомлюєш, що коли ми вимагаємо не ділитися інформацією ні з ким, ти обіцяєш цього не робити? Так чи ні? Так. Відповіла Зоя, дивлячись у вічі Джейн. Я розумію, Джейн. Нікому ні слова. Дякую, Зою. Джейн схилилась і поцілувала її в маківку. Починай. звернулася до мене. Хікорі, почав я. Пригадуєш розмову, коли я попросив здати ваші імпланти свідомості. Так, відповів Хікорі. Ми тоді розмовляли про конклав, нагадав я. І ти сказав, що не віриш у те, що конклав становить загрозу для колонії. Я сказав, що ми вважаємо таку загрозу неістотною, уточнив Хікорі. Чому так вважаєте? Бо Конклав схильний радше евакуювати колонії, ніж нищити їх. Звідки вам таке відомо? З інформації про Конклав, яку надав наш уряд. А чому ви раніше не поділилися з нами такою інформацією? Нам заборонили це робити. Хто заборонив? – уточнив я. Ваш уряд, – відповів Хікорі. На якій підставі вони заборонили це робити? Ми отримали від нашого уряду наказ не ділитися із вами інформацією з питань, щодо яких ви недостатньо інформовані, – пояснив Хікорі. На такій забороні зміркувань безпеки наполягав саме ваш уряд, і стосується вона низки питань. Ми, дікорі та я, вам не брехали, однак нам заборонено видавати вам інформацію, якою володіємо. Пригадайте, перед відправленням із Геккельбері ми питали, що вам відомо про статус цієї частини космосу. Було таке, погодився я. Ми намагалися з'ясувати, чим саме з того, що відомо нам самим, можна поділитися. На жаль, маємо констатувати, що ваші знання дуже обмежені. Отже, за тих обставин ми не мали права казати вам більше. А тепер ви готові з нами поділитися. А тепер ви запитуєте, і Зоя заборонила нам брехати. Ви дивилися наше відео про те, як Конклав руйнує колонію вхайдів. Так, коли ви продемонстрували його вашим колоністам. І воно збігається з вашим власним? – спитав я. Ні, – відповів Хікорі. – Наша версія набагато довша. Чому ж тоді наша версія виявилася коротшою? Ми не маємо права будувати припущення про причини, які брав до уваги ваш уряд. Тут я замислився. Формулювання висловлювання залишало простір для тлумачення. У розмову вступила Джейн. Ви стверджуєте, що конклав віддає перевагу евакуації колоній, а не їх знищенню. Ваш висновок ґрунтований на відеоматеріалах, чи ви володієте іншою інформацією? Ми володіємо іншою інформацією, відповів Хікорі. Відео демонструє першу спробу Конклаву ліквідувати колонію. «А скільки загалом було спроб?» – допитувалася Джейн. «Це нам невідомо», – відповів Хікорі. «Ми майже рік за літочисленням Роануку не мали зв'язку з нашим урядом. На момент переселення Конклав ліквідував 17 колоній». «А скільки з них було знищено?» – спитала Джейн. «Три. Решту евакуйовано. В десяти випадках поселенців повернули на домашні планети. Чотири колонії приєдналися до Конклаву». Маєте докази? – спитав я. Конклав ретельно документує ліквідацію кожної колонії, а потім надсилає документи урядам народів, які не приєдналися, – пояснив Хікорі. У нас була інформація про усі такі випадки до нашого переселення на ронок. Але навіщо? – здивувалася Джейн. – Як ця інформація стосується вас? Наш уряд знає, що цю колонію засновуєте супереч попередженню Конклаву. І хоча ми не знали напевне очікували, що союз колоній спробує приховати її від Конклаву. Ми поділимося з вами такою інформацією тільки після того, як Конклав розшукає вашу колонію». «Чому так?» – запитала Джейн. «Переконати вас не чинити супротив і здатися», – пояснив Хікорі. «Ми не можемо допустити її ліквідації». «Це через Зою?» – спитав я. «Так». «Ух ти!» – вигукнула Зоя. «Тихіше, серденько». Зоя замовкла. Я прискіпливо подивився на Хікорі, а потім запитав, що станеться, якщо ми з Жейн вирішимо не здавати колонію, якщо ми вирішимо загинути, а не здатися. Ми не хотіли би відповідати на це запитання. Не викручуйтеся, ну уж, бо, наполягав я, відповідайте. У такому разі ми ліквідували б вас та лейтенанта Саган, відповів Хікорі, а також тих лідерів громад, які підтримали б ваше рішення. Ви б нас вбили? перепитав я. Таке рішення далося нам нелегко, визнав Хікорі. Нам наказали відімкнути імпланти свідомості, і мені здається, що ні я, ні дікорі не наважилися би більше їх активувати. Бо тоді емоційні переживання стануть нестерпними. Нам також відомо, що лейтенант Саган зазнала генетичної модифікації до рівня операційних можливостей солдата спеціальних сил. А це робить її ліквідацію надзвичайно складною. Звідки ви дізналися? Джейн не могла стримати здивування. Ми помітили, відповів хікорі. А також помітили, що ви намагаєтеся це приховати, лейтенанте. Проте вас виказую дрібниці. Ви надто швидко нарізаєте овочі. Про що вони торочать? Зоя звернулася до Джейн. Потім поясню, кинула Джейн і знову зосередилася на Хікорі. Ну, а зараз ви все ще налаштовані ліквідувати мене з Джоном? Так, якщо ви вирішите знищити колонію, твердо відповів Хікорі. Ви не посмієте. очманіло викрикнула Зоя і скочила з місця. Ви ні за що у світі такого не зробите. Хікорі-дікорі аж трусило від емоційного перевантаження в міру того, як вони намагалися опрацювати гнів Зої. «У цьому ми змушені вам відмовити», – нарешті вимовив Хікорі. «Ви надто важливі. Для нас. Для всіх обінів». Зоя ледь не закипіла від люті. «Та я через обінів втратила свого батька!» «Так», – швиденько заспокоїлись усі, – втрутився я. «Ніхто нікого не вбиватиме. Домовились?» «Зою, Хікорі-дікорі не стануть нас убивати оскільки ми не збираємося допустити, щоби колонію знищили. Ось і все. Більше того, я ніколи не допущу, аби з тобою щось сталося. Щодо цього ми солідарні з Хікорі-Дікорі. Ти нам усім дуже потрібна. Зоя схлипнула, набрала повітря і почала рюмсати. Джен підійшла, обняла її за плечі і посадила на диван. Я перемкнув увагу на обінів. За будь-яких умов, запам'ятайте, головне захистити Зою. Обіцяємо, відповів Хікорі. Це наше завдання. Гаразд. Але в цьому процесі було б добре не зачепити нас із Жень. Ми намагатимемося. Добре, значить ми це владнали. Йдемо далі. Мені знадобився час, щоби зібратися з думками. Новина про те, що я є потенційним мішенню, на яку наклалася цілком очікувана істерика доньки, вивела мене з рівноваги. Отже, вам відомо про ліквідацію 17 колоній. Усе правильно. У 14 випадках колоністів вивезли, а 4 колонії приєдналися до конклаву. Йдеться тільки про колоністів чи про раси. Приєдналися тільки колоністи. Отже, кожна з рас, які втратили колонію, так і не приєдналися до Конклаву. Жодна, підтвердив Хікорі. І цей факт викликав всередині Конклаву певну стурбованість. Вони розраховували, що принаймні деякі народи приймуть запрошення приєднатися. Але ліквідація, здається, викликала лише протилежну реакцію. Конклав не приневолює приєднатися до нього силою? запитала Здивана Джейн. «Ні», – заперечив Хікорі. «Він просто не дозволяє їм розширюватися». «Не розумію, яким чином вони можуть це проконтролювати», – стинув я плечима. «Всесвіт нескінченний». «Так, але жодна раса не бажає відмовлятися від керування своїми колоніями. А виявити їх не надто й важко. За винятком цієї, задумливо мовив я. Тому нам і наказали ховатися. Для людей важливіше вижити у Всесвіті, ніж завоювати його». «Можливо». «Хікорі!» «Я хочу переглянути файли, які ви маєте», – сказала Джейн. «І звісно, повну версію фільму, про який ти розповідав», – додала вона, звертаючись до мене. «Для цього нам доведеться пройти в технологічний блок», – зауважив Хікорі. «То не будемо відтягувати». Ми з Джейн поцілували Зою, побажали їй доброї ночі, і з Хікорі-Дікорі на чолі процесії вирушили до чорного ящика. «Чому ти так сказав?» – запитала мене Джейн пошепки. «Ти про що?» «Що ми не допустимо ліквідації колонії». По-перше, нашу доньку ледь серце не схопило. Вона уявила, як хікорі-дікорі зі здоровецькими ножами ганяються за нами. По-друге, якщо нам запропонують вибір або здатися, або тут перетворять на попіл усе разом з усіма чоловіками, жінками та дітьми, я точно знаю, яке рішення прийму. Ти знову робиш висновки на основі неповних даних, прошепотіла Джейн. Перш ніж ми ухвалимо якесь рішення, мені треба побачити все на власні очі. А до того, усі варіанти рівні. Уже впевнено можу сказати, що всі вони, так чи інакше, обертатимуться довкола одного. Я зупинився і поглянув на небо. Джен також зупинилася. Цікаво, до речі. А довкола якої зірки обертається Геккельбері? Я все думаю. А чи не краще було б нам залишитися там? Тоді ці проблеми розв'язував би хтось інший. Принаймні, на деякий час. Джоне, покликала Джейн. Я повернуся. Вона стояла за кілька кроків позаду і дивилась у небо. Що таке? Я теж задер голову. зір'я. Цієї зірки тут раніше не було, Джен показала пальцем. Ось тієї. Я примружився, але зрозумів, що це дурня. Адже гадки не мав, які зірки тут були раніше, а які ні. Аж раптом побачив вона була яскравою і рухалася. Бісова коїнька. я вилаявся. цього моменту Джейн закричала і пала на землю, стискаючи руками голову. Я кинувся до неї. Джен билася в конвульсіях. Я хотів обійняти її і притримати руки, якими вона розмахувала але не вцілив і отримав удар у вилицю, що відправив мене в нокдаун. У голові вибухнув білий фейерверк, і на кілька миттєвостей затихнув, стримуючи бажання блюванути. Хікорі-дікорі схопили мене за руки і витягли з багна. Насамперед я пошукав очима Джейн. Вона підскочила, ходила кругами, бормочучи щось під ніс, немов божевільна. Ратно стала як окопана, зігнулася догою і видала такий шалений крик, якому позаздрила б банші. Я теж загорлав радше від здивування. Нарешті Джейн очуняла і підійшла до мене. Зустрінь їх сам, бо клянуся Богом, я передушу всіх тих засранців. Про що йдеться? Я нічого не розумів. Продовбаний союз колоній, кинула Джейн і струмила витягнути середній палець у небо. Вони прилетіли і зараз спускаються. Звідки, знаєш? Джейн повернула голову вбік і знову видала лячний смішок, який я досі від неї не чув. Та сподіваюся, ніколи не почую. Окей, гаразд. Пам'ятаєш, як ми недавно обговорювали мої нові здібності? Тоді я сказала, що, на щастя, не маю розумника. Звісно, так ось я помилялася. Чесно кажучи, я сподівався, що ви будете раді нашій зустрічі, мовив генерал Рибіцький. До речі, всі інші, здається, радіють. Він помахав рукою у вікно, за яким на вулиці, у світлі ранкового сонця, зібралися майже всі ронокці. Вони були радісно збуджені, сподіваючись, що ізоляція добігла кінця. А де саган? По перше, поясніть генерали, що тут обіса коїться, гаркнув я. Рибіцький здивовано озирнувся. Пробачте. Звісно, я більше не ваш командир Пері, але досі старший за званням, трохи поваги не завадить. Та срав'я на ту повагу, огризнувся я, і на вас заразом. Я не почув од вас ані слова правди про цю колонію відтоді, як ви приперлися нас вербувати. Я був з вами чесним настільки, наскільки міг. Наскільки міг. Нутки сарказму в моєму голосі не залишили місця для сумнівів. Іншими словами, якщо дозволите перефразувати, мовив Рибіцький, я був з вами відвертий настільки, наскільки мені дозволили. Ви безсовісно збрехали мені та Джейн, а також купі переселенців. Саме ви запроторили нас на задвірки космосу і пригрозили анігіляцію від банди, про котру ніхто із нас ніколи не чув. Вибрали колоністів, навчених працювати на сучасному обладнанні, а насправді змусили нас працювати на допотопних механізмах, про які знаємо хіба що сказок. Якби серед нас не трапилися меноніти, ви б знайшли тут лише наші кістки. А через те, що ви не потурбувалися дослідити планету як треба, ми натрапили на клятих аборигенів, котрі виявилися достатньо розумними, щоб за останні три дні розправитись із сімома моїми людьми. Так що з усією повагою, генерале, йдіть у сраку! «І слава Богу, що тут не присутня Джейн, інакше ви були би трупом. А я теж чомусь не відчуваю до вас ні краплі вдячності». «Що ж, усе ясно», – понуро мовив Рибіцький. «А зараз я чекаю на відповіді. Оскільки ви вжили термін «анігіляція», то зрозуміло, що усвідомлюєте ситуацію стосовно конклаву, Чи багато ви про нього знаєте? Лише те, що ви сподобалися нам сповістити», – відповів я, вирішивши притримати інформацію. Отже, вам відомо, що вони активно шукають колонії для подальшої ліквідації. І це, як ви розумієте, не сприяє становленню добрих відносин з расами, чиї колонії було знищено. Союз колонії взяв на себе ініціативу зі спротиву Конклаву, і вашій колонії відведена у цій справі ключова роль. «Яка саме?» – уточнив я. «Ваше завдання – сидіти тихіше води, нижче трави», – мовив Рибіцький. «Послухайте, пері, ви тут майже рік. Конклав з них збився, розшукуючи вас». І чим довше він нас шукає, тим менше страхітливим стає, і тим більше це має вигляд найвидатнішої афери у всесвіті. Вони побудували устрій, де кілька сильніших рас, використавши довірливість кубки слабших рас, намагаються прибрати до рук усі планети, придатні для життя. Ваша колонія важить, за допомогою якого ми відколимо від конклаву кілька слабеньких раз. Маємо дестабілізувати конклав, перш ніж він набере критичну масу, і розчавить нас, а заразом і всіх неприєднаних. І заради цієї мети знадобилось обманювати геть усіх, у тому числі команду Магелана? На жаль, інакше не можна дивіться самі. Число обізнаних треба було скоротити до абсолютного мінімуму. Секретар із колонізації, я, генерал Сілард зі спецназу, а також купка солдатів, я займався комплектацією вантажу та добором колоністів, і зовсім не випадково серед переселенців опинилися меноніти. Як зовсім не випадково у вашому вантажі виявилося допотопне обладнання, що допомогло вам вижити. Шкода, звісно, що я не міг сповістити вас, Пері, але іншого виходу в мене просто не було. Просити вибачення за це не збираюсь, оскільки усе спрацювало, як і було заплановано. А як це сприйняли вдома? – спитав я. Як відреагували на батьківських планетах на те, що ви граєтеся життями їхніх рідних та близьких? Їх не повідомили. Зрозуміте, Пері. Існування Конклаву – це державна таємниця. Нашим колоніям ми про це не розповідаємо. Навіщо народ ворохобити передчасно? Тобто ви не вважаєте за потрібне розказати людям про те, що в тій частині Всесвіту існує федерація, яка об'єднала кілька сотень раз? Упевнений, їм було цікаво дізнатися про це, відповів Рибіцький. Відверто кажучи, якби моя воля, вони б уже знали. Але не я приймаю рішення, і не ви. Одесі думають, що ми загубилися. Так, Друга загублена колонія руонок. Ви прославилися. Але ви щойно розкрили карти, прилетівши сюди, відказав я. Коли повернетесь, усі дізнаються, що ми не загубилися. До того ж, моїм людям відомо про існування конклаву. Звідки? – спитав Рибіцький. Ми їм розказали, відповів я. Ви що, серйозно думаєте, що я не мав їм пояснити, чому раптом ми не можемо користуватися механізмами, складнішими за допотопний комбайн? Якби спробував приховати... Моя смерть стала би першою на цій планеті. Отже, вони в курсі. А якщо так, то й про конклавни невдовзі дізнаються усі їхні знайомі. Якщо, звісно, ви не вирішите кинути нас на призволяще. В такому разі ті люди за вікном, що зараз виплигуть із трусів від радості, вмить розіпнуть вас. Ніхто не збирався кидати вас на призволяще, огризнувся Рибицький. Але й відпустити вас на всі чотири боки також не можемо. Ми прилетіли зробити дві справи. По-перше, забрати команду Магелана. І за це вони будуть вам вдячні до віку, хоча, припускаю, капітан Зейн забажає отримати свій корабель назад. По-друге, сказати, що відтепер можете користуватися тим обладнанням, яке ви приховали. Можете помахати ручкою 20-му сторіччю і повернутися до сьогодення. Хоча й надсилати повідомлення до Союзу колоній вам поки що заборонено. Нам ще треба з'ясувати кілька деталей. Однак використання сучасного обладнання видасть нас головою. Абсолютно правильно, погодився Серебіцький. Щось не второпаю. Ми тут просиділи рік, даючи вам змогу підірвати міць Конклаву, а тепер ви бажаєте, щоб ми себе видали. Може, я і насправді чогось не знаю, але не впевнений, що знищення нашої колонії допоможе планам союзу колоній. Тобто ви вважаєте, що вас знищать? Хіба є інший варіант? Я здивувався. Може, якщо ми попросимо вічливо Конклав дозволить нам зібрати манатки і податися світ за очі? Я не про це, відмахнувся Рибицький. Союз колоній тримав місце вашого перебування у таємниці, бо так було потрібно. А тепер треба, щоб Конклав вас знайшов. Ми дещо спланували. І оскільки наміряємося піднести їм невеличкий сюрприз, більше нема сенсу приховувати ваше існування ні від Конклаву, ні від решти колоній. У результаті Конклав упаде, і ви гратимете тут головну роль. Маєте розповісти, що замислили, мовив я. Чудово. Відгукнувся Рибицький і поділився задумом. Як ти? спитав я, Джень, увійшовши в чорний ящик. Душити та різати мені перехотілось, якщо ти питаєш про це, відповіла Джейн, постукавши по лобі, де знову розташувався розумник. Але це мене зовсім не тішає. Як ти могла не знати, що у тебе в голові? Розумник можна активувати дистанційно, пояснила Джейн. Я не могла запустити його власноруч. Корабель Рибіського надіслав пошуковий сигнал, який пробудив розумник. Тепер він працює. Слухай, я продивилася файли, що дав мені хікорі. Невже усі? Я здивувався. Звісно, кивнула Джейн. Я тепер зовсім інша людина, та ще й з у голові. Можу працювати в режимі солдата спеціальних сил. І як? Схоже, на правду, відповіла Джейн. Хікорі передав мені відеоматеріали та документацію, що надійшла з боку Конклаву. І це само собою виглядає підозріло. Але у нього маса підтверджень щодо кожного випадку зобінівських джерел, а також відраз, чиї колонії було ліквідовано. До речі, зі Союзу колоній також. «Усе може бути сфабриковано», – зауважив я. «А що, як це грандіозне дурисвітство?» «Ні, не може. У метатексті файлів SK є верифікаційний хеш. Я пробила його через розумник. Файли справжні». «А заразом ти змогла оцінити і старину Хікорі, чи не так?» «Змогла», – погодилася Джень. «Він не брехав, коли казав, що обіни не, не призначать першого ліпшого охоронцем Зої. Хоча із цих файлів випливає, що старшим у них є дікорі». «Боже», – промив я. Саме коли думає, що нарешті закоришував із хлопцем. Чи з дівчиною. Чи з істотою невизначеної статі, яким вони, напевно, і є. Вони двостатеві, до речі, поправила мене Джен. А щодо того генерала Гау? спитав я. Знайшла щонебудь. Дещо нарила. Відомості, звісно, загальні. Він врен. А те, що згадував про себе в розширенній версії фільму, правда. Після битви з кієсами він захопився ідеєю створення конклаву. Спочатку йому не щастило. За антидержавну агітацію його навіть кинули за грати. Але коли черговий правитель Вренів зустрівся з творцем, його наступник звільнив генерала. Я запитально підняв брову. «Двірський переворот?» «Ні, хронічний розлад сну. Заснув під час їжі і упав обличчям прямо на столовий ніж. Проткнув мозок і моментально сконав. Генерал, напевно, міг очолити націю, але вирішив присвятити себе створенню конклаву». Відмовився від трону і навіть формально не увійшов до числа засновників. У нашій розмові Рибіцький згадав, що Конклав побудований за принципом піраміди, сказав я. Раси на вершині отримують користь, а об тих, хто внизу, витирають ноги. Можливо. З того, що я прочитала, можна зробити висновок. Перші свої колоніальні світи Конклав заселяв обмеженим колом рас. Проте, чи це свідчення переваги одного над іншими, чи простий підбір життєвих форм для кращого симбіозу, Сказати не можу. Якщо це і питання переваг, то хіба у нас інші критерії? До нашої колонії увійшли представники найстаріших людських поселень, заснованих ще до створення союзу колоній. З етнічного та економічного погляду вони не мають нічого спільного з рештою колоній. На твою думку, Конклав становить для нас загрозу? Звісно, становить, відізвалася Джейн. Із файлів абсолютно очевидно, що Конклав зруйнує будь-яку колонію, котра не здається. Тактика завжди однакова понапихати небо кораблями, а потім кожен робить залп по колонії. Таке не витримають і великі міста, не кажучи про поселення. Руанок миттєво випарується. На твою думку, це ймовірний варіант? Не знаю. Тепер у мене набагато більше даних, аніж раніше, але все одно недостатньо. До того ж, нам бракує даних майже за рік, хоча я не думаю, що пощастить заповнити прогалини. Принаймні, на СК тут розраховувати не доводиться. Маю зазначити, що для того, аби переглянути файли щодо союзу колоній, який надав мені Хікорі. Мого допуску не вистачило б. Але як там не є, а здавати нашу колонію без бійки, я не збираюся. Ти сказав Рибіцькому про те, що нам відомо, і не думає, що нам слід це робити, принаймні поки що. Не довіряю йому. Я теж маю сумніви. Він так і не запропонував нічого конкретного. Я спитав, чи думає він, що Конклав дозволить нам мирно забратися з планети, якщо ми попросимо. І Рибіцький відповів, що не вірить. Він бреше, сказала Джейн. Рибіцький використав оптічне формулювання, але це навряд чи можна сприйняти за брехню. «Тобто тут проблеми не бачиш?» «Вбачаю, в цьому тактичний хід», – Томано відповів я. Джен посміхнулася з такого мого відкоту з часу нашої останньої розмови. Але це також свідчить про те, що нам не слід ковтати першу ліпшу наживку, яку він кидає. Нас використовували раніше. Не сумніваюся, вони спробують провернути таке з нами цього разу. «Ти нагадуєш мені трохілію. «Хотілося б мені міркувати інакше», – відповів я. Адже він думав, що причина цього – його політичні розбіжності зі секретарем із питань колонізації. Нині це має абсолютно химерний вигляд. Наша ситуація дедалі більше нагадує мені головоломку. Кожного разу, коли вважаю, що нарешті знайшов вихід, трапляється нова фігня. А я просто бажаю розв'язати кляту ситуацію. «Для цього у нас недостатньо даних», – відукнулася Джейн. «Та інформація, яку ми отримали від хікорі – вкладається у загальну картину. Але вона застаріла, і ми не знаємо, чи не змінилася політика Конклаву за цей час. Вони зміцніли або навпаки послабшали. Союз колоній поводиться з нами по-свинськи, але знову ж таки не беруся стверджувати, що це зловмисна тактика. Може, вони просто обмежують доступ до інформації, щоб ми грали свою роль і не відволікалися на дрібниці. Без сумнівно, і союз колоній мають чіткий план дій. Але з тими даними, що в нас – про ці плани можемо тільки здогадуватися. Зрозуміло одне. Ми потрапили в самий центр урагану. І Є слово, що точно описує нашу ситуацію, сказав я. І шак. Питання лише чий саме, відізвалася Джейн. Здається, я знаю. Зараз розповім тобі дещо. Уже спроможна перелічити тобі з десяток вузьких міст, де ситуація загружує вийти з-під контролю, сказала Джейн, коли я закінчив говорити. Не я також, запевнив я. І готовий покластися, що збігів у нас із тобою не буде.